Ja, och nu kan man snart börja sjunga julsånger på allvar för att nu är vi alltså 13 december spelar jag in det här så att vi är snart framme vid julafton och jag hoppas ju själv att jag har varit eh, snäll och så i år och att eh, jag faktiskt får några julklappar, det är upp till bevis framåt julafton eh, och jag hoppas att ni har haft ett väldigt bra år eh, så här. Så här dags om året så brukar jag titta tillbaka vad som har hänt och vad vi har gjort och vad jag har gjort och hur, hur man strävar framåt egentligen i sina projekt. Och för mig har det varit ett väldigt bra år tycker jag. Jag har hunnit skriva ganska mycket manus. Jag har skrivit ganska mycket för spelnyheterna. träffat många, många goda människor på komikon. har haft en bra sommar så att, alltså, överlag ett, 2015 ett bra år. Hälsan är med oss i familjen och alla mår bra. Så att, eh, det är bra. Det är egentligen inte mer man kan önska så här nu i slutet av året. Eh, och det har blivit hela 15 avsnitt, avsnitt 15 är det jag spelar in nu av sanningen och det trodde jag faktiskt inte när vi satte igång med det här att eh, vi skulle hålla på så här länge och att det faktiskt fanns folk som lyssnade på oss och som skickade till oss eh, mail och hör av sig på twitter och allt annat eh, det är helt fantastiskt kul att eh, ni lyssnar och eh, både jag och Malin vill att ni ska veta att vi uppskattar det verkligen det är fantastiskt kul att ni gör det så fortsätt med det så fortsätter vi leverera lite skumma samtal om film och tv som jag hoppas någonstans i slutändan ska uppskattas. Och i dagens avsnitt så är jag själv igen. Malin har ju flyttat till stora staden, storstaden så att säga och har inte riktigt än fått tillgång till teknik så att hon kan inte jojna mig. Så tanken är väl att efter vårt juluppehåll nu så ska hon ha fått både en ny mikrofon och en ny dator så att vi ska kunna skypa in våra små sanningsavsnitt. Så att då kommer väl förhoppningsvis båda, båda två vara medverkande. 2016 kommer också innebära en del förändringar i podden. Jag har väl planer på att kanske ha med lite mera gäster, kanske få tag i lite mer skolespelare, få tag i branschfolk egentligen och även andra poddare, som poddmänniskor som gillar att prata om film och tv. Och då ska vi försöka hålla oss till olika ämnen. Vi har fått lite förslag nu under åren, året som har gått här så att jag tror att det kan bli en ganska rolig sak ifall vi gör det tillsammans. Så att så ser läget ut just nu vänner. Detta blir alltså 2015s sista sanningen. Vi tar ett juluppehåll och kommer komma igång någon gång i fe januari, februari igen. Eh, och kommer utannonsera allt då på Facebook och Twitter och alla andra sociala medier som finns. Eh, Malin har ju skapat ett Instagram-konto till sanningen så att eh, följ oss där om ni inte gör det redan och eh, ja, skriv något kul. Säg att det är konstiga. Det tycker vi det är bra. Eller något. Hur som har Tack återigen. Tusen tack att ni har lyssnat på de här 15 avsnitten som vi har gjort. Och jag hoppas att ni fortsätter lyssna. Så nu mina vänner så kör vi som vi brukar göra sista gången i år. Klapp, klapp och Klapp. Sanningen. Och i det här avsnittet så ska vi blicka tillbaka lite på året som har gått. Vi ska ha en liten jultävling har jag tänkt. Och så ska jag även belysa ämnet som egentligen jag får flest frågor om. Och inte bara i podden utan rent allmänt när man säger att man har studerat film och att man gillar film och ser och gör och allt annat med film. Så ska vi diskutera den stora elefanten i rummet så att säga. Och jag är nyfiken på att höra vad ni känner och tycker om detta. Mer om det längre fram. Om vi börjar med att se tillbaka på året som har gått så har vi hunnit med ganska mycket. Det har varit ganska mycket skräckfilmsbetonade avsnitt har jag märkt. Det är ju något jag och Mani gillar ganska mycket. Båda två och det är egentligen den genren som... I största allmänhet vi har vuxit upp med, eh, vi har sett ganska mycket skräckfilm i våra, våra dagar. Det är inte så mycket komedi och äventyr utan det är mer skräck. Eh, kan ju förklara en del varför vi har blivit lite smårubbade också. Men eh, fine, jag köper det. Det, det är helt okej okay ändå tycker jag. Någonstans. Eh, och eh, Bara för att göra en liten snabb inflik nu på eh, skräck. För det är ju ändå ett aktuellt ämne nu. Så är det så att nu i dagarna så såg jag en god kompis till mig som förhoppningsvis också lyssnar på den här podden. Du vet vem du är. Vi såg en uppföljare på en film som Malin hade ganska mycket problem med när den kom att se då. Den heter Sinister och det här är då alltså Sinister 2. En direkt uppföljare egentligen på den rullen. Sinister 1. Eh, var väl en helt okej okay film den var ganska bra tempomässigt uppbyggd rent psykologiskt och var en väldigt eh, en skräckfilm som ganska mycket eh, använde sig av jumpscares och eh, en del byggattention då eh, men eh, ja, en klassisk psykologisk 2000-tals skräckfilm skulle jag nog säga ändå att det är och den här uppföljaren är ju ingenting annat än detsamma egentligen, fast under en ny historia då, ett under ett nytt, under en ny miljö egentligen. Eh, historien är så ganska lik. Eh, vi följer en familj som eh, plågas av syner och det händer grejer där de bor. Eh, det finns något med i bagaget som de inte vill delge oss, tittare, direkt från start utan vi får lära känna dem och lära känna deras problem. Eh, och vi följer även konstapen som vi såg i första filmen. Han försöker då binda ihop säcken och lösa det avskyvärda mordet. Som hände i förra filmen. Eh, så att jag tyckte det var en ganska snygg, rent, rent visuellt, snyggt, eh, snyggt uppbyggd uppföljare egentligen. Eh, och den eh, slår igen säcken en del. Eh, slutet är ju som... Eh, de här filmerna brukar vara i öppet för en fortsättning om det skulle till men eh, jag tyckte ändå den här eh, del 2 slog ihop säcken bättre än vad första delen gjorde så att det kändes mer som ett avslut. Eh, jag tyckte Jumpscaresen jumpscaren var inte lika många vilket är bra. Eh, det är egentligen ett ganska billigt sätt för filmskapare att eh, få publiken att haja till. Jag tycker det är mycket bättre när de bygger upp en stämning så att man känner liksom obehag under hela scenen istället för en, en eller två sekunder. Eh, men ändå, en helt okej okay film. Eh, gillar ni den första sinister az så kommer ni gilla del två. Eh, det är jag alldeles övertygad om. Ja, och förutom det så påbörjade ju jag och Malin under de här avsnitten också, våra regissörsavsnitt. Och vi har ju hunnit prata om i alla fall Mr. Tarantino och gått igenom lite grann om hans filmer och överlag vad vi tycker och hela den biten. Så att det har varit väldigt kul och det är ju absolut något vi kommer fortsätta med. Vi hade en omröstning på Twitter för ett tag sedan om vem nästa regissör skulle vara. Och då stod det mellan Tim Burton och John Carpenter och Tim Burton vann faktiskt med Jag tror det var fyra eller fem röster så att nästa regiavsnitt som kommer i 2016 kommer vi prata om Tim Burton och hans filmer. Som för övrigt är en av Malins favoritregissörer ska tilläggas också så att hon var lite övermål när hon fick reda på att vi skulle prata om han. Vilket är kul. första lilla snedsteget jag ska ta eller det första lilla punkten jag ska ta är ju att eh, när ni hör detta så har jag inte sett den filmen jag har väntat på hela året än, utan den kommer jag se den sextonde. Förhoppningsvis i vill den här avsnittet uppe den fjortonde. Eh, och det är ju Star Wars det handlar om, helt enkelt. Eh, så att eh, Star Wars är ju det som man har gått och väntat på nu, så att det ska bli väldigt spännande. Och jag har rent impulsivt, hållit mig borta från trailers och klipp och sånt nu, för nu vill jag gå in så blind jag bara kan och få upplevelsen i sin helhet ospoilad helt enkelt så att planen är att jag ska se den sextonde många av mina kompisar som jag pratat med är också inne på den den punkten så att säga eller den det valet ska kan man säga så att många av dem kommer nog se den samtidigt ungefär så det ska bli kul att diskutera mer allihopa vad ni tycker. Jag gör så att jag bygger inte upp alldeles för höga förväntningar. Det finns en hel del förväntningar för att det är Star Wars. Det är bara så. Men det är inte som öka hotet att jag bygger upp till tusen och så får jag en käftsmäll utan att man tar det i en normal normal takt liksom. Vi får hoppas på att det blir en bra film och ett bra första steg till de moderna Star Wars-filmerna. Eh, så att vi håller tummarna. Jag hyser väl ganska goda förhoppningar om att det kommer bli en, om inte annat, godkänt rulle. Liksom. Sen, ju, mer, ju mer och mer jag tänker på det och ju mer och mer närmare vi kommer desto mer skakar blir jag. Det är liksom många år sedan man satt i den här sitsen innan. Så att det ska bli spännande, helt klart. Dagens huvudtema eller dagens huvudämne som jag egentligen ville prata om är frågan som jag ofta får. Dels under i, i samtal när man, när man berättar att man har studerat film att man skriver film, att man ser väldigt mycket på film och hela den biten då kommer ofta frågan, vilken är världens bästa film? Vad, vilken för dig är världens bästa film? Och jag vet inte hur det är med er, men den frågan är kanske den svåraste på jorden att svara på. Alltså en av de svåraste. För jag menar, världens bästa film för mig, alltså det går egentligen inte att säga. Men jag skulle hellre vilja böja på den betoningen lite och säga eh, en riktigt bra film. En favoritfilm om, om ni så vill. Eh, för mig, jag, jag brukar säga så att det finns, det går inte att välja en världens bästa film. Det gör det inte, inte i min bok i alla fall. Det är alldeles för många som ligger på samma nivå och som förmedlar olika saker som liksom lyfter dem. För mig jag använder mer begreppet favoritfilm. Och en favoritfilm för mig är egentligen kort och gott en film jag kan se hur många gånger som helst utan att tröttna. Utan att känna att nej, nu vill jag inte se den här mer. Utan tvärtom egentligen upptäcka nya grejer hos den som jag inte märkt innan. Eller som jag inte uppfattat innan. Jag såg igenom Disneys senaste Frost för bara några dagar sedan och... Eh, jag upptäckte flera grejer som, jag ändå sett den filmen 4-5 gånger men jag upptäckte ändå grejer fortfarande som jag inte tänkt på eller jag inte uppfattat. Och en sån sak för mig som både har pluggat och som gör film, den blir så jävla stark för då fattar man vilket enormt jävla arbete det har gått in i att göra den här filmen. Och att det finns någon jättestor baktanke kring varenda scen. Rent dramaturgiskt. Hur man har byggt upp dem, hur man har skrivit dem och hur man har gjort dem. Så att det för mig är en riktigt bra film. En film som jag kan sätta på när som helst, ur och skur, vilket väder som helst. Och bara känna att, åh vad bra det här är. Det är världens bästa film för mig. Och jag har jättemånga. Eh, Star Wars-filmerna ligger jättevärmt åt hjärtat. Eh, jag har vuxit upp med dem. Alltid älskat dem och liksom kom, de kommer alltid vara en del av min vardag. Eh, fantastiska filmer. Eh, Alien, den första Alien. Barnbrytande. Eh, Schindlers List, kanske världens bästa film, en av världens bästa filmer. Eh, rent eh, alltså upp, uppbyggningsmässigt, alltså människomässigt, synmässigt. Alltså Spielberg, det är utan tvekan Spielbergs bästa film. Eh, den eller Purple färgen, men jag, jag tror att Schindlers List ligger närmast där. Sedan har jag märkt det när jag går in och läser på olika topplister runt om. Så märker jag det att eh, Gudfadern står högt på listorna både på IMDb och på andra sidor. Gudfadern 1 och 2 är helt fantastiska. Trean är väl så där. Den är okej okay, men inte alls i samma klass som de två första. Eh, Nyckeln till frihet ligger högst upp på IMDb's lista. Välförtjänt. En film jag ser en gång om året minst. Eh, och som kanske har världens bästa eh, narrative, alltså berättar, dramaturgiska berättarform. Eh, eh, Morgan Freeman är ju som klippt och skuren och hade, någon, hade jag fått välja någon skådespelare att liksom vara spikerröst över ens liv så hade det varit Morgan Freeman. Helt fantastisk. Även den gröna milen, eh, också av Stephen King baserat på hans böcker är ju helt fantastisk och genom den gröna milen och genom Lyckan till frihet så visar Steven King vilken fantastisk författare han är på att skriva människor inte bara skräck han är en fantastisk författare och den mannen som egentligen har fått minst cred genom åren är ju regissören bakom de båda filmerna Frank Darabont en av världens mest en av världens bästa regissörer, om du frågar mig. Och som inte fått alls den stora uppmärksamhet som han förtjänar att få. Han har gjort två världens bästa filmer, helt klart. Så att, vad är det egentligen som sammanfattar en bra film? För mig är det viktigt att ha tre grejer. Det är viktigt... Att ha ett bra källmaterial. Ett manus. Om det så är baserat på eh, en bok eller en pjäs eller något innan. Eller om det är originellt. Det är viktigt att ha ett stabilt manus med karaktärer som är trovärdiga. Och en historia som hela tiden jobbar framåt. Eh, det är viktigt med ett bra manus. Ett. Två. Det är viktigt att ha en person som förstår manuset. Det vill säga ha en regissör som vet vad den vill förmedla. Alldeles för många gånger så har man märkt att manuset är jättebra men man vet inte riktigt var regin går någonstans. Och då faller hela pladasket egentligen. Du måste ha en man eller kvinna som förstår källmaterialet och förstår vad som ska göras. Och sedan det absolut svåraste, kunna förmedla det till hela sitt team egentligen. Och få alla att förstå. Och alla sitta i samma båt. Att vi ska ro mot det här målet. Det är det viktiga. Två. Alltså ha en bra regi. Och tre. Skådespelare. Som passar till rollerna. Skådespelare som gör att rollerna på pappret blir levande karaktärer. Så att det viktiga för en film är att hjärtat och själen i projektet lyfts fram. Att man vet att de här skådespelarna kan jag lita på att få de här karaktärerna att komma till liv. Jag har en regissör, regissör som antingen skrivit eller förstår vad manusförfattaren vill lyfta fram och göra det till sitt eget. Det är ett litet recept tror jag på en väldigt bra film. Men kanske det absolut viktigaste är ju att våga ta risker, våga göra saker annorlunda, inte följa en mall utan sticka ut hakan lite och faktiskt göra någonting som inte har gjorts förut. Så en riktigt bra film i min bok, en favoritfilm om ni så vill, är en film som dels förnyar sig varje gång man ser den, man upptäcker något litet varje gång som får en att bara haja till och bara säga shit. Det här har jag inte märkt innan. Det är en film som man vill återvända till. Om det så gäller att höra de fantastiska musikerna igen. Att se skådespelarna eller karaktärerna vakna till liv igen. Eller bara försvinna iväg i något som känns väldigt bekant och tryggt. Det är en favoritfilm för mig. Här, mina vänner, som jag vänder mig till er. Mm. För att jag har faktiskt tanken att göra en liten tävling. Jag har en ganska färsk film att låta ut. Den senaste Avengers-filmen Age of Ultron på DVD. Inplastad och fin, fortfarande. Och jag tänkte låta ut den till en sanningen lyssnare. Och jag vill att ni ska berätta för mig vilken är er vilken är er favoritfilm och varför är den er favoritfilm. Och ni kan berätta för mig eller för oss genom att antingen använda Twitter och skicka en tweet till oss och berätta vilken och varför. Eller så kan ni maila oss på sanningen.podcast.gmail.com och skriva vilken er favoritfilm är och varför. Och jag gör så här: att den här tävlingen kommer vi lägga ut på Twitter. Man kan vinna då alltså Avengers Age of Ultron. Så har ni lust att göra detta och tycker att det har varit en kul grej, antingen skickar ni till Twitter eller så skickar ni till mejlen. Och jag vill då alltså veta vilken är er favoritfilm och varför. Detta mina vänner var Sanningens sista avsnitt för 2015. Jag hoppas att ni har haft kul och att ni fått eh, bra tips och eh, lärt er något nytt. Och kanske tyckte att vi har varit fullständigt vrickade i huvudet när vi har sagt vissa saker. Allt det där är helt okej. Okay. Återigen tusen tack att ni har lyssnat och att ni har stått ut med oss. Det hoppas jag att ni har gjort. Och jag hoppas att ni får en fantastisk god jul och ett riktigt gott nytt år. Och att filmåret 2016 kommer bli fantastisk. Alla de där tummarna håller jag nu. Och glöm inte att Arkiv X börjar igen i januari. Alltså jag dör. Det där kommer bli ett avsnitt för sig själv framöver. I promise. Vi ses igen 2016 vänner. Tack så mycket att ni har lyssnat och kom ihåg att sanningen, den finns där ute. Någonstans.